Hola, bon dia. S'han normalitzat ja les temperatures. Ahir, per exemple, a la Seu d'Urgell vam tenir una màxima de 28 graus. Abans d'ahir, dimarts, recordeu que va ser de 34. I aquesta matinada ha fet fresca. De fet, s'ha dormit molt bé en el conjunt de les comarques de Lleida. Algunes mínimes, 13 graus a la Lleida ciutat, 7 graus a Das de la Cerdanya o 6 graus a Arcalís, a 2.300 metres. El temps, de cara a aquest dijous, ens parla d'un doncs, matí molt tranquil, l'encapçalat pel sol, per la bonança A partir del migdia, doncs, únicament veurem créixer avui nubulades cap al Pirineu i Pripirineu, les més actives, l'entorn del Cadí Port del Comte, podran descarregar alguna botellada, fenòmens ben locals, a la resta molt de sol i temperatures a ratlla, més o menys com ahir. Avui s'estima una màxima de 30 graus a Lleida, 29 a Tàrrega, 28 de la Seu d'Urgell o 27 graus a Andorra la Vella.